Euskaldunok egunerokoan baliatzen bitugun tresnak, izendatzeko moldea eta aldairak kontuan hartuta, izkeraren araberako Euskal Herriko mapa bat osatutu Euskaltza Indiak. Nola nahi ere, Euskal Herriko leku bakotxeko hitzen aldairak dira bildu bituztenak, Charles bidegain Euskaltza Indiak esplikatu digunez animaliko lana bada horren gibeletik, baina Euskal hizkuntzaren lagin bat baizik ez da, itxasarrantza tresnak, txorie botasoitzen izenak, Erri zerri aldatu iba dira. Azken liburuki honetan berrehununda berrogii batitz dira aztertuak izan. Man ehi Egipunan ezakzen zena, hogatza edoxilinba pusatzzeko eta ikusten da denetan hitz bertsua dela ditare ditai, ditaitare titera. Eta ho ikusten da hor bibelean badela iturri batk bat. Mm Hego -hmm. berbera. Alaldiz zenemalima dut oialarren moteko, baina ikusten da hiru ere murakbi. Ipagallderusia, haiztur, haiztur, aliz dipuztuan eta nafarroan dura ize eta bizkailean eta bisna bata oinatin eta hartasi. Artasiak. Ez ikusten da, hiru eremu garbi. Mapa untan den distribuzioa berbada beste batian ez da olarektuko. Hala, osatu buten Euskalaren erri izkere maparen zergatiak eta jatorriak gaztertu nahiko lituzkete etorkizunean. Euskara batuaren eta komunikabideen ondorio zerri izkera galbidean aurki baitezkela ongi baitakite, Euskal Tzaindian presazkoa da beraz, lehen bailen albezain informazio gehien biltzea.